atakujia kula hilo mimi sijao mboga hiyo kwa mfano beetroot hii chembe za bibi hiyo kwenye mbunzi inakusa rangi yake inatoka ya ajabu sasa tunaopa dr something tuona leo hasa utaalamu na dunia mingi kuhusiana na hilo ni jambo moja la pekee kwa sababu kuna siri iliyochifika ndani au katika vyakula vya rangi na hakuna mrajiki katika nchi yetu aliyewahi kuishitukia ili aifuputie kuna kitu kikubwa cha pekee ambacho kama kikieleweka vizuri kwa msikilizaji na bado vyakula vimeja sokoni vinamzunguka atakuwa na hazina kubwa kuliko yule ambaye anasikiliza somo la leo kwa sababu kuna aina karibu sita naweza nikatoa kichwa kinachoitwa rangi sita za afya katika vyakula rangi sita za afya katika vyakula sita au rangi sita za afya Vyakula zina rangi rangi zile kwa afya yako kazi gani zinafanyika yani zinaunda nini zinatengeneza nini maumbile ya vile vyakula yakisha yekisha ingia kule ndani zile rangi zinaanza kuyatengeneza mambo kada wa kada Nitalazimika kuyapanga kuyapanga kuyakaja na kuyaelezea rangi sita za, za afya katika vyakula Tunaita six food colors of health six food colors of health Rangi za madoa asilia natural pigments kufanya rangi nzuri kuwepo katika majani, nafaka na matunda. Inaweza pia kuulinda mwili kuwekana na maradhi ama magonjwa mbalimbali katika utu uzima. we unapoendelea kuwa mzee, kuwa mtu mzima kutoka ujanani Watafiti wa kisayansi leo wanashibitisha toka maabara mbalimbali na kugundua kwamba jamii ya vyakula kula rangi nyarangi uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa mchanganyiko fulani uliokomondano naoitwa compound huo kitaalamu huitwa phytonutrients umekuwa na nguvu moja ambayo wanaita storehouse power nguvu kubwa inayolinda zara zima la chakula na hii wakaita inafanya kazi kama police force kama city force tuite, ili kudhibiti mishale na sumu mbalimbali zinazoweza kutengenezwa na kitu kinachoitwa free radicals na kuleta matatizo ya saratani yani cancer. Hizi ni rangi za chakula. Kuna kitu kinachoitwa pigmentation. Ana ana pigmentation. Yaani rangi ambazo kwetu sisi wanadamu inadaiishwa na melanin. Melanin inayotengeneza pigmentation, kazi ya hii melanin ni kwanza melanin mwenyewe inatengenezwa na aina tatu za vitamin B. zikitengeneza hii melanin, melanin inatengeneza madoa-doa. Madoa-doa pigmentation. mfano mzuri ni wa hizi mambo ya teknolojia ya kuona vitu vya kutazama tazama runinga unapangalia digital tunaoita digital. Ukiacha analogi Digital ni pigmentation maarufu zinazotengeneza picha moja nzuri ukaiangalia ukasema mtu huyu anaonekana vizuri. Ukichomwa kamoja moja tu kadoti kaka chufu chofu utaona picha nzima tiki tiki imepinda kitu imeharibika Hata hizi ndio zinaita pigmentation katika chakula zile pigmentation zinakuwa ni nyingi sana rangi wake ule ndio unaotengeneza kitu cha pamoja kinye kuitwa melanin kutoka huko panasa yango iliyengeneza rangi mbalimbali wakachola ile tunaita rainbow ya vyakula tunaita upinde wa kiazi kama zile upinde wa mvua tunaoona uinguni ule wakati wa mvua za za mchana jua linawaka na mvua zinanyesha tikikutana na maji na mwanga ule kunatokea kitu kama hicho ile rangi ni pigmentation hizi pigmentation zilizo the ndani ya vyakula kwa mfano baadhi ya vyakula kuna rangi nyekundu kuna rangi ya yellow, yellow, njano. Nyekundu ni red. Hata kuna rangi ya orange, chungwa. Kuna rangi ya green, kijani. Kuna rangi ya blue, samawi. Kuna rangi ya purple, jamii ya huzuni. sio huzuni si rangi hapo iji, haijawa blue, haijawa nyekundu, ipo katikati. Hizi zote ni rangi. Wakati nyanya ni nyekundu. Rangi yote inayofanana na nyanya, hapa ndipo nisikilize vizuri. Kazi kubwa ya hizi rangi za vyakula Na huenda ukaanza kuzira kwa makundi. Rangi ya nyanya iliyo nyekundu, kazi yake kubwa ni kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Kupata matatizo ya saratani ya tezi ya kinababa, prostate cancer. Na magonjwa mengine ya saratani naa mshambulia mtu sekta zote za umbo la mwili. Hii ni rangi nyekundu. Na wakati huo kuna rangi ya njano. Rangi ya njano katika muhindi. Muhindi ule wa njano, Yelo yelo ilikooni inalinda matatizo ya kuishiwa nguvu za misuri ya mwili. Inafanya kazi moja mzuri sana wataalamu wanaita the number one cause of blindness blindness in the elderly Kazi hii ya kusaidia uwezo usipungue wa misuri ya mwili Misuri ya macho ikiregea chanzo cha upofu siku za utu uzima uzee hivyo njano kwenye chakula njano kwenye chungwa njano sio chungwa, chungwa kule ndani chungwa la nje ganda ni njano orange lakini kule ndani kuna kuwa na rangi fulani ya unjano alafu njano kwenye mbizi njano hizi njano zote zinazofanana ni mlinzi mkubwa sana wa kufanya mtu asijakawa kipofu baadaye na this protector against macular degeneration rangi nyingine chungwa orange katika karoti orange katika viazi vitamu siku potato inasaidia sana pia kulinda matatizo ya moyo kama ile rangi nyekundu inasaidia kuderemsha cholesterol kushusha cholesterol na kupunguza hatari ya kupata kihaluzi na bila hii wa kilisikaifa ya katika hiki cha mtaalamu wetu mtaalamu ambaye unamsikilizaji sasa ni dr Samson Kibona ambaye yeye ameniki sana katika tafiti tafiti hizi za mimea mboga mboga pamoja na matunda mizizi akizunguka sehemu hii tu duniani kwa ajili ya kufatia R&D yeye tunasema kwamba ni specialist katika eneo hili sasa mimi doktor nilikuwa nataka msikilizaji wangu anifuatilie sisi cha mtaalamu wetu pamoja na kusaidia hizo rangi lakini tumeugundua kwamba kuna baadhi ya mboga mboga huo spirim mpango wa Mwenye Mungu au vipi hapa kidogo nataka utueleze wewe kwa sababu ni mtaalamu unaweza kukuta spirim hoho kwa kulee ngoja pilipili boga ya kijani kijani kabisa yani ukikata juu hapo unakuta kijani lakini kuna pilipili pili hoho nyingine nyekundu nye kabisa ya rangi nyekundu hizo zote spirim nyingine njano njano njano kabisa njano utapilia kama asa hii pilipili ya u laina gani ya kufanya panga kwa hiyo spirim na sokoni zina bei tofauti na walaji wake wanazigundua kwa bei tofauti vitunguu ziko meupe meupe gata na ziko manjano na ziko vikulu awaa ukija viazi viazi mbataata hivi hii ndio wakulima wakulima kubwa kuombea huko njombe huko ukanda huo hata sokoni wale wanunuzi wale wanaotengeneza chipsi wanavijua viazi vya vigani, mbeya viazi vya vigani kwa njombe, viazi vya wapi na wanavipata kwa rangi. Ingine rangi tu inawavutia. Sasa hapa kidogo mimi nilikupata kanifahamu kwamba je, weupe viazi kile weupe ndani vile zile rangi nyekundu vipi? Baada hapo tujavijeukia viazi vitamu ambapo baadaye kuna viazi sasa hivi anasema viazi vision. Natueleza katika nini maelezo ya kusuhu. Rangi zinakofanya kazi katika kusaidia Sio tunakula tu kwa sababu tunakula. Unataka utueleze kwa nini au kwa nini kitu gani ambacho ukirahiki kina faida hii na kwa nini walaji wengine wanakuwa wa Hasa so ukifuata katika masoko makubwa makubwa kuna wao hawa kutoka nje katika supermarket kule. Wanakwenda kupata nani za kula hivi kwa rangi tu wananunua Eti mimi nani pipili hoho anataka anataka hata zile za kijani anataka rangi flani. Tatizo liko wapi hapo? na pigu. Nina kusemunguzia chungwa bado matatu mwisho nikimaliza naanza kuyafafanua ale nini katika ile chungu ile rangi ya njano ale nini katika ile orange ale nini katika ile kijani hapa nataja kidogo tu ninapomaliza hivi 4 naanza kuvipanga tena kimoja baada ya kingine ili watu wapate manufaa ya rangi yao ya kijani na njano yao maana pilipili pili moja yaweza kuwa na makundi matatu hadi manne na ni rangi tofauti halafu mtu ni wa kijani chungwa katika carrots sio chungwa orange rangi ya chungwa ndio hiyo rangi ya chungwa katika carrot na viatu vitamu kama nilivyosema kusaidia mta ajipate kiharusi kupunguza cholesterol na kumoondolea mtu tatizo la magonjwa ya moyo kijani katika majani mbalimbali is dark please greens. greens, helps prevent cancer. Indio lugha ya mapingo duniani kijani katika majani mbali, mbali inasaidia kukulinda kulinda wewe na saratani. Nitataja baadhi ya vitu kwa wingi zaidi. Halafu tuna samawi, blue. katika matunda mbalimbali jamii ya blueberry na matunda mbalimbali ya blue kuleta na kulinda mtasipate tatizo la ukosefu wa kumbukumbu kumbu. au kuishiwa kumbukumbu ama kushuka kwa kumbukumbu. Kumbu na uwezo katika kitengo cha ubongo tunaita motor function kwa umri wa mtu mzima Mota yake ikishuka anakuwa na tatizo ambalo hawezi tena kufikiri vitu kupanga vitu vizuri umri wake unakuwa sawa sawa na kule ndani kulivyochoka ambapo mota ya kichwa haipaswi choke atachoka shuke na mkombojo lakini kichwani mota yake inapaswa vile vile yenye nguvu kitakachomsaidia ni vyakula kula rangi ya bruu samawi na pia vinasaidia kukupigana na matatizo ya saratani na magonjwa ya moyo na ile rangi ya katikati tunaita papo, sio blue sio nyekundu sio pink inaitwa papo. waweza kuipeleka kwenye zambarau papo. ile zambarau kazi yake kama ile ile zambarau iliyopo katika zabibu grapes ama aina ya matunda jamii ile ni kulinda mwili na magonjwa ya moyo Nikianza kuyapanga kwa hatua nikusanye chungwa nikusanye njano. Maana chungwa lina yellow orange ambalo chungwa lina orange na chungwa hilo lina yellow kwa maana ya rangi chungwa lina njano chungwa lina machungwa rangi mbili ziko pale orange ni chungwa yellow ni njano sina maana ya neno tunda nataja rangi halisi limo ndani ya tunda moja hizi, katika vyakula zina ni misitu kikubwa, jiki kubwa zina vitamin A kwa wingi, zimejaza vitamin C, ndio maana malimau yapo kundi la chungwa njano na orange. Ni uwezo mkubwa wa kurudisha kinga za mwili kwa waliopungukiwa. Hebu jaribu machungwa, tumia pilipili za rangi ya njano, tumia kitu kinaitwa cantaloupe, nacho ni kundi la maji ni tunda fulani, tumia embe, tumia squash, tumia carrot Tumia kiazi kitamu, tumia limau, tumia papai, tumia nanasi, tumia maboga. Hivi vitu vyote vipo kwenye kundi la njano chungwa, vilinzi vikubwa vya mwili usipate magonjwa, vitamin A kwa wingi, vitamin C, meno ya si mabovu, uwezo wa kulinda mwili na sumu uwe mkubwa. Hivi vitu naingia bruu na papo, bru na zambarao hivi zetu vyakula kula langi ya blue na zambalau vina kitu kinachoitwa phytonutrient ni mchanganyiko wa nguvu inayomlinda mtu asiuguwe unaojulikana kitaalamu kama anthocyanins anthocyanins ambayo usaidii usaidia tunaita help to review to restore memory inasaidia kurejesha kumbukumbu kumbu, na na kuongeza kasi ya kumzuia mtu kama alikuwa kwa namna anafuta anavyokula nyama anavyokula anaelekea ugonjwa wa moyo hivi ndio vinamsaidia na kumrudisha asipate hatari hiyo msikaji wa kipindi taifa unafikia kipindi hiki cha mtaalamu wetu urejeshi zaidi ni dr Samson Kibona ambaye yeye anafanyana katika antipa natural therapy center simu yake ni moja na namba yake nyingine ni 0754 Nine, sita, nine, tano, mbili tano Yeye amevobea katika uwanja unafikiri unamfuata jinsi anavyoingia safari Hapo hapo katika mlima ya Kura nilikuwa nataka kufahamu pia kuhusu parakichi Rangi ya kijani ikiiva likinsha koma mengine yanabadilika kutoka kijani yanakuja rangi kama ya nyeusi nyeusi yani kuna rangi tofauti tofauti lakini ndani kule Okay, kwenye nyama ile ya parachichi unaweza kukuta kuna kidogo yani na kijani yipo kidogo bali huku pili blend ukivisaa ndani mle utakuta rangi tofauti zinatokeza sasa hili parachichi lina hasa kwa rangi zake jinsi zivyopandiliwa na mle parachichi sehemu ndogo linatumbukia kwenye hii bruu na papo ambayo wataalamu wanasema kula pilinganya kula Ukila vilinganya kula ndagabibu hayo kula aina ya kuna nyanya za langi si nyeupe zimeelekea kwenye ubrubru hazijawa bru hizo zinaita papo tomatoes alafu kuna aina zote za zabibu blackberry blueberry na matunda ya prune hasa hili kidogo parachichi kisha korogwa linaingia sehemu ya pili makao makuu ya parakiki tunaeta green Kijani nimefikia sasa ya kijani yenyewe haija changamana iko peke yake green vyakula vyote vya kijani vina kitu kwa wingi kitaalamu kinaitwa chlorophyll chlorophyll pekee yake kama ukishika somo la neno chlorophyll kijani ndani ya vyakula inatinga mwili usipate magonjwa aina myambili, tini na tano. chlorophyll hivyo kuna madogo ma, ma, ma hospitali makubwa India yanalaza wagonjwa kwa koroko kiutuu na waipate watu wanalimangano kwa wingi na kii kwa kiasi na kavuliwa na mashine kutoa ile kijani kila aina kwa namna mbalimbali kutoa kijani na mki fulano unaoitwa alfa alfa majani yake yale yanatengeneza kijani kai sana ili watu waninyoshwa na wagonjwa waondoka kinga zinarudi na wale waliokuwa hawaumi hawataumwa tena kijani uzijadi sasa apige katika vinywaji ni nokifapo ukitaja vinywaji mbalimbali kama vile divyo zabibu hata watengenezaji wa divinyo wanatengenza red nyekundu nyeupe hiyo vino kama vinyo na wanywaji nao pia wanachagua wanachagua wafata wanyaji wanachagua no hii, hi na, na hii ina trick na hii ina trick lakini unje katika mweo wa kawaida kabisa ambao Sinaona jambo zuri hapa Dar es Salaam sasa Tena huku sokoni msaulini huku. Kuna watu wanafanya biashara kubwa, dokta, wanauza mchai chai. Wanafunga vijani vidogo vidogo ushilingi 200 na watu wananunua. Na mchai chai ukiukamua au ukiupiga tu, unakujishuru basi la chai pamoja na ile arufu Binarojitoa <laughs> ya mchai chai, lakini hata maji ungeuka rangi ya kijani. Mchaichai na vitu vingine vitendaji tabia ambavyo baada ya kuchemsha zinatengeneza kijani inaitwa vina ile kemikali inayolinda mwili inayoitwa chlorophyll. Mchaichai una chlorophyll kwa sababu ya ile kijani. Upo kwenye kundi la kijani zilizoko hapa ambazo ni spinach, broccoli, asparagus hizi zote kona divine, kijani zote choi, kale, agla, kiwi, bruselos sprite, antichoki, maalum, asari iko kwenye kundi hilo hilo pia. Kuna hitu, kitu tunaita honey na seren. Majani majani mbalimbali yote yanatabia ya kuza crossfew. Hata chai pia shauri kwa kuwa hii ni huduma kwa jamii kuwafikia watu mahali walipo. na niliwaifanya fanya tafiti hizi za umchaichai kuwafikia watu nyumbani kwao kwa ya kitabu cha karibu Eden nikaupiga picha. Nikatoa maelezo ya mchaichai kwamba si hilo tu kuleta chlorophyll kumlinda na saratani bali hata kumfanya mtu huyu awe na uwezo wa kumkumbu anye sana mchaichai. Pia kwa kizito zaidi kwamba sufuria tunayopikia ya aruminium cooking and yanaleta ugonjwa mkubwa sana wa kusahau na kubomoa sekta ya ubongo na pia kusabu, kusaidia kuwa na UTI kwa wingi kutumia mchai chai ugonjwa wa kusahau na kusababishwa na sufuria za kupikia utapunguzwa ama kuondolewa ni vizuri watu wakitafute kitabu cha karibu Eden cha Dr. Samson Kibona. Hii sitangazi kama biashara kuwasaidia watu walipo wajikinge, wajitibu majumbani kwao. Pigeni simu saa yote, mjue namna ya kupata hicho kitabu kiwasaidia. Sasa Dr. hapo apige katika upande wa ah. teknolojia hizi mpya za uzalishaji wa mazao mbalimbali. Kuna mazao kuna mazao Dr. Samson Kibona baada ya kuzalisha mbegu. ndiyo yanaanza kama kupotea hata kwa vijijini baada ya doggins notai. Kwa mfano, hizi ukienda katika vijijini huko, si harabu sana kukuta nyanya chungu zile za asili zenye rangi nzito utakuta kijani, njano, mimi nichanganyiko utakuta wengine wanaita yebo yebo Ni chungu kubwa na lina hata uchungu inakuwa ndani hata mbegu zake zilidogo kidogo lakini zile za asili uchungu uchungu na mbegu ndani ziko nyingi basi lada ya nyanyachungu unaipata lakini sisi za faidi zimeingia zinaita CBD hizi ambazo fanana na nyanyachungu sasa kituko nitakuelezea vipi katika huu taaramo unozunguzia leo kushana na rangi na faida katika afya binadamu Nileje, nilikutana na mtaalamu mmoja wa mambo ya tiba ama mimea ama vyakula vya kisasa nikiwa kule Pennsylvania Marekani na nikawa naye pia New Jersey pale New York Alisema kwetu kuna teknolojia inayozidi kukua. Tumefika mahali unaweza kaamburia epoli lisilo ilitufaa. Epoli lisilo na mbegu kabisa. Akasema ogopa sana kitu hicho. Chochote kisicho na mbegu kimekuwa hatari kwa sababu asili yake kilikuwa na mbegu. Sayansi kafanya kukibadilisha ya maabara. mfano, kuna maskina nyingi anatengenezwa maabara kuna mboga za majani nyingi zinatengenezwa maabara hazigusi udongo na ni mambo ya umeme umeme tu unakuta spinach inestawi mboga za majani zinestawi mpaka unafuraiti nzuri mno zinaafia na watu kila wakitafuna ni mboga za majani kwikwiki lakini hazijashirikishwa maji na udongo wala mwanga wa jua ziko huko kwenye ma, ma, ma, aina ya greenhouse lakini ni maumeme matupu yamesukosuka huko dirisha yaona hayo mambo kwa wenzetu Ulaya hapana udongo ni mawe magumu ila mboga zinastawi hakuna mfano hizi vyote ni teknolojia teknolojia hii wao wametengeneza kitu bandia ili ili mladi kiwe na ile klorofili kwa kuwa klorofili ni rahisi kuitengeneza basi umetengenezwa pia klorofili ya maabara ijapo kwa ubora kamili haiwezi kufanana asilimia zote na ile ya mtu kujipandia kijijini yeye mwenyewe neupe white katika rangi zote nyeupe pia ina aina fulani za virukubisho vinavyoitwa alisin vinavyochamasisha afya ya mwili na kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo hivyo vya kula hivi vyote ganea kauli ni nyeupe onion ni nyeupe kitunguu cheupe potato ni, ni kiazni cheupe mbizi mbichi nyeupe ai kama gari tukitunguza humu uyoga, mashroom, hebi yote zina kundi moja la kumlinda mtu asipate ugonjwa wa moyo na pia vinafanya kazi kubwa sana ya kusaidia uwezo ule unaoitwa wa udundaji wa moyo kwa muda mrefu. Msingaji wa Afya taifa Taifa Dr. Samson Gideon ambaye anakwenda mshoni wa kipindi hiki mtalamoe lakini nilitaka sasa atufahamishe kuhusu na viazi vitamu hasa kuna hivi viazilishe ndani rangi yake haitafikia ni kabisa na karoti ni kweli kuna viazi vya manjano vipo kundi la njano viazi Vy, vya manjano vinafanya kazi ile ile ya vitamini A na C ale kinapokuwa ni keupe kule ndani kiazi kinafanya kazi ile ile ya rangi ya white kulinda moyo usipate tatizo la kukwama katika utu uzima hivi vitu pia nimevieleza kwenye kitabu cha karibu ni kwa ujisomea kwa kina kwa muda mrefu nyumbani kwao kuweka maktaba kwamba wale walioja mafuta mwilini wanene kupita kiazi watu sana kiazi kitafanya wapungue lakini kiwe kibichi ama cabbage nyeupe ina tabia ile ile kupunguza uzito pia kwao hebu sasa tuangalie papai na papai yako ya rangi tofauti tofauti lakini papai lenye rangi nyekundu liochomoka chongoka lile kubwa ile papai sinagombaniwa sokoni na walaji nini siri yake red color it tunaita like red color nye inye nyekundu nyekundu katika chakula ina kitu kitalamu kinaita lycopene like like lycopene ni aina fulani ya mchanganyiko katika ile kuitaja mara ya kwanza antoka hii ni mlinzi wa moyo hii mwimarishaji wa msi nyekundu nimekwisha kuitaja pia kwamba ni msaada mkubwa kupambana na saratani za wanaume na saratani zingine hapo tuna nyanya tuna papai hapo hapo tuna kitu kingine kinachoitwa tulivitaja hapa alivitaja kuna yoro wanda na california wanda kuna ile ya kijani ni pilipili na ya njano ni pilipili zote hizi wanda wanda tuku ni imehoho ya Kiswahili kizuri pilipili hoho hii tunaita california wanda kuna yoro wanda haya majina mbalimbali yana tabia za rangi yake na kule waliko walipanda ile rangi kwa manufaa kwa afya na wagonjwa. Naam, msikilizaji huyo ni Dr. Samsona, ambaye ndiye mtaalamu wetu leo, ambaye yeye anapatikana katika namba sifuri sifuri saba nane nane mbili mbili moja Na namba nyingine ni saba tano tano sita mbili tano Ukitaka kujua mengi kuhusiana na faida ya vakula za venye rangi mbalimbali mboga mboga matunda na kadhalika muulize anaweza kukusaidia kukupa ili uweze kuongeza afya yako na hapa nafikiri doktor labda neno moja tu la haraka haraka ili tujikinge na kuzeka na kupoteza fahamu tule vya kula gani dakika moja tu vya kula vyote visivyo kwa rangi zake ili tuzide tukikomboa kila kitu rangi zinaondoka kwa jinsi vilivyo tumezipata rangi na zaidi ya hapo kwa namba mlizopewa tutawashauri zaidi hata vilivyoandaliwa vingine tulishakausha mtavitumatumiwa huko mliko kitawafikia